І стягши барила і паки в льох, дали лад усьому іншому мотлоху, розкиданому по хаті. «Тепер вибіжу на хвилинку на вулицю, хоч перемирнувся з прісею», – подумала сама собі Сара, і, підійшовши до дверей, тихо постукала в них. Через хвилинку замок клацнув, і до кімнати зайшов Гершко. «А, це ти, Любуню?» – звернувся індосаре. «Скінчили роботу? От і добре. А я хотів тебе якраз попросити» та допомогти мені шинкувати. Це прохання здивувало Сару. Досі батько, побоюючись появи козаків або панів, ніколи не випускав її в шинок. Тепер же раптом сам просить її допомогти йому. Сара здивувалася, але разом з тим і зраділа – у Шинку завжди було багато селян, і це давало їй можливість перекинутись з потрібною людиною, знаком чи словом, а головне – почути щось про пана отця та його сім'ю, і тому вона охоче пішла слідом за батьком. У Шинку сиділо кілька чоловік, але то все були приїжджі. Забігли ще дівчинка і хлопчик із сусідніх хат по кварту горілки, зайшли випити по чарці два господарі з протилежного кінця села. Але Сарі було незручно переказати їм щось, бо вона не була впевнена в тому, що вони знають про останні події. Розчарована і сумна дівчина мовчки допомагала батькові наливати горілку. Коли несподівано до шинку зайшли два відвідувачі, і Сара зразу ж упізнала качура і довгоноса. Серце її забилося, і обличчя все спалахнуло від радості. Гершко, на щастя, не помітив цього, бо наливав саме горілку з барила, що стояла долі. «Гершку, дві чарки-горілки!» – голосно промовив Качур, сідачи з довгоносом за крайнім столом. «Сара, ну, подай же, шановним гостям, те, чого не просять!» – звернувся Гершко до Сари, не підводячись з долівки. Сара проворно налила дві олов'яні чарки і підійшла до селян. «Ну що?» – спитав Качур так тихо, що Сара скоріше вгадала ці слова з пороху губ його, аніж почула їх. «Усе гаразд!» – шепнула вона у відповідь. В цей час Гершко підвівся з долівки. Сара поставила на стіл чарки повернулася на своє місце. Качур і Довгонос випили горілку і, розквитавшись, вийшли з шинку. Зайшло ще кілька відвідувачів, нецікавих для Сари. Цього дня Гершко зачинив шинок раніше, ніж звичайно. Сонце ще стояло на обрії, коли Сара повернулася в велику світлицю, де Ривка закінчувала укладати якесь шмаття. «Ну й стомилася ж я», – вигукнула Сара, кидаючись на лавку. «А треба тобі ще потрудитися, любуню», – мовила Ривка, сідаючи біля Сари і витираючи брудною полою під забличчя. «А що ж іще?» «То поможеш мені серце корів подаїти і телят позагонити». «А де ж наймит наш?» – здивувалася Сара. «Де він? А більше його знає», – протягла єврейка. От просився в хазяна, нібито на ярмарок у Вільшану, а хто його знає, куди пішов, може й до Гайдамаків. Роботи тепер багато, не можна було відпускати, та такий час настав, ой-вей-вей, треба всякому хлопові догаджати. Звістка ця стурбувала Сару, вона про все домовилась з Петром і була певна того, що незримий її охоронець невідступно вартує недалеко від Карчми. Мерші підвелася вона з місця і сказала «старій». «Гаразд, ходимо ж, Ривко, я чую, череда вже повертається». Справді, незабаром біля воріт заривли корови. Ще з годину поралися Сара і Ривка біля корів. Кілька разів поривалася дівчина вибігти за ворота і обдивитися кругом, але щоразу, як навмисне, на зустрічі попадалися то Гершко, то Ривка». А втім, один раз їй пощастило на мить виглянути за ворота, і вона помітила, як із-за дуплистої верби, що стояла край левади, Прися махнула їй білою хусткою, але тож мить на порозі корчми з'явився Гершко, і Сара змушена була вернутися в двір. Проте й цей маленький знак Прісі влив Сарі в душу спокій. Усвідомлення свого щастя і своєї безпеки охопило її живлющою хвилею, і Сара рада, заспокоєна, повернулася до корчми. Після короткої вечері Гершко сказав їй. «Ну, дитя моє, любуню моя, будемо лягати спати. Для більшої безпеки хай Ривка лягай з тобою. На всякий випадок треба бути всім у купі». Ці батькові слова дуже засмутили Сару. Вона сподівалася виждати час, коли поснуть Гершко і Ривка, відчинити вікно, підкликати до себе Прісю або й самого Петра. Вона була певна, що він десь близенько. Тепер вже було ясно, що зробити це не вдасться,